On gonekin gonekkin, herobero irratisaioan zaudete. Anzeta irratitik ekoizten den irratisaioa, baita tastas Sin Chili eta Rosa Saretik hartzen dituzten irratieren baten baten entzule izan altsarete eta zuei baita ere. Agur bero bat, hemen gonekkin herobero irratisaiotik. Bai, esan egin nuen gaur antxeta irratiko uin zenbaki ez gain. Esango dizuegula, kaixo zintziliki irratiko egin. Egun puntuzero FM-ean zaudeten entzat, eta tastaz irratian, miren? Laro eta mesazpi puntuzero FM-ean zaudeten entzat. duzu wow. ezen badak egon. Zapaz, <gülüyor> <gülüyor> Astean, behin, endaiatik zuzen, zuzenean, zuei dakarkizuegu emakumearen inguruan berri elkarrizketa eta gomendioak. Eta gaurkoan, beti bezala, ba, gauza pilat prestatuitu. Ez dala? Bai, beti komoduan dornaku bilbotik eukiko dugu. E, telefono bitartez, gureko respontxala eta gero gaurkoan elkarrizketa berezi bat. Bai, ba, gurekin e, ibai fresne egongo da, urtsintxa eskolakoa hau ere bai, ematen du bazken aldian urtsintxakoekin e, begiz dauzkagula, baina bueno, berak e, aspaldi egin zuen lanbaten inguronitzen godu dugu go, eta ez gaur egunen egiten duen, bueno, agian baita baina lanaz. Berak duela urte batzuk e, meno pausiaren inguruko lanbaten egin zuen, Eta, bueno, interesgarria irudutu zaigu gai hori hona hartzea ere bai ez, Beste ikuspegi bat, igual, askotan astuta uzten dugun, zekit, beste gauzatxoatzuk, Berak kontatuko izkigu. Garaia, badak izute, beti ere, gonekin erobero irratisaio parte hartzaia izan nahi duela, eta horretarako medio ezberdinak ditugu. Telefonoa? Telefonoa, diudez, e, bat, Iparra aldatik 0, bost, bost, bederatzi, lau zortzi, iru sei, sei bost. Eta ego aldatik deituta, 0, 0, iru iru, bost, bost, bederatzi, iru sei, ez, lau Horrekoa 0, 0, iru sei, sei no, zero, zero, irure, iru. Iru ja. Akaso lotxa parte hartzagatik zuzenean, eta gonekin abildua gmail.com. Gondine Oh, Senzaten Eta oitura lez, edo bueno, horrela nahi dugulako. Telefonaren beste aldean dornakudaukau, kaixo dornako? Kaixo. Zer diote medioak emakumen inguruan, naste ontan? Naste ontan berri honen dira berri ginez, eta hori gela eta azkenean ez dira nien gazaiagoa nien, nien gaur egun naste onta mirak urri baina... Benzatik, eh, kontra egiten Espainian eh, abortu nunguruan eh, mandiran gara beren horreria eh, horregiteko edo guzteko beste lekuetan ez eh, dutera horla zertan izan biar eta ongi funtzionatzen diela izusteko. Ba, bueno, Islandiara nio, hongo gara, ba, izan ere Islandian eh, baldintzak oso onak dira makumari dagoztionez eta ez hori ikan eh, abortuari dagozienez, baizik ba, eta beste, beste beste arlo guztietan ere tabo bueno, noragiri ba, berik ez aukera hiber ez konstituzioa irlandiane legala da legalada eh maduela eh ogi bat urtea eta goa ba, berkandebekatuen bakarra da, da beste irugarren presena bak no beste e, bat egotea da hau da e, proskitutak bere kabuz e, autonomo moduan e, iriztea daitezke baina ezuna beste presena bat e, eraheratu konstituzio beste presena bak konstituzioa hatik Galdan mm -hmm. hori balintza batzuk ere jarri dituztea reninguruan. Eta geredo abortuara itxulik, ba, da guztiz e, legala e, Islandian. E, eta baita e, da, guztiz e, bo dakoare, bueno, e, estatuak e, txatu, eta, eta du Eta izan zen, lehenengo estatuetarikoa, lehenengo estatua abortua, abortua legalizatzen. Abortua legala da Islandian, eta, ba, mila bat egun e, legalizatu zuten ozaketak pentsatzen da urte berriente dira bertan eta orain funtzionatzen duela eta bueno ba ese eh, mundu mailan beste herrialdeetan ba guzti zerbekatu bada goen herrialdeak dira soilik eguneko 0,4%ko %ki ba mundu biztan lirako kontutan hartuta eta eta hori uneko 0,4 dira soilik artean ez es, entendemen ez chike ta ez probador ez da gutaldatu zanen da den dela de, baina Dero, bigarrenen, ba, gero bestelako herriotan ere, bat ustate dagoena, eo, bastante balintzatua da, beste uneko gaitago, dela, hori, ba, zehikan, eh, emakumea illaitekena, aurdu aldean zehar, eh, baimentzen dutenak, eta hien Panama, Paraguai, eta Venezuela, eta, bueno, bestari batzuk ere badire, bera, bueno, bera, ya, irekienen artean, dagoi egin ez Islandia, eta, mm -hmm. bueno, ba, oso hongi funtzionatzen dire, duela, urte, eh gente eta bueno, ma nezkarregarria ematen duen Herrialde Irekienak, egudan diren antzera dira uneko berroita bat a 4.4. Beraz hori eh, eh, erdia erdiak eh guzti ek idekea aportuaren eta irudienez neko neko ongi eh, doakin, honesteak honere ez zen berdin pentsaten. Bueno, sanbarrago horrek Frantziarekoetan eh, ere guzti zirekia dela. Horro bueno, amo ba Ba hori, zareztatan bensate hitarralen, zareztatan baitan jatuen dela, bensat pues, perioz, e, lapur dikena jarraka zuberuan, beste, beste asunto bata ez. Eh? Mm -hmm. bueno, eta jarraitu zizlandiarekin, zeniko politika entzuta, zamaten dut izkate, utopia bat, hemen dikana, e, eta, bueno, bat, ezkatu ontan ere bai, daizugarria... E, eh makumeak eh, nola duten eh, baiez burua gainerako eh, presidentea da emakume bat ta, hoge, okau, homoseksualitatea, homoseksualitatea, ki. Eta emakume hau aukahon hartu hemoso de homosexualitatea publikoki eta hori ba nagualkasunozeo ze hartzen da ta gero hortakoen ere ba bueno homosexualitate konta homosexualare eh legalada hortakoen ere behinete... <laughs> eh heredendu eh, te oso harren txikoak usteko jeni gukstegi batetan dela Baja, paternidade da maternidade baja. Eta Islandian, e, abietz, e, lehenengo aurrateukitzerakoan, lehenengo ordu hilabeteak emakumarentzako dira, baina horrengo ordu iabeteak gizonantzako e, dira, e, nahi eta nahi ez. Hortazen gero da e, beste zei iabete, beregin hartan erabakitzeko nola banatu. Baja hori. Eta hori bai, guzti, azkenan ez den dute, hango e, gizonek, hasi gire da pretziatzen, Zer ben, aukera hori dutela aukere bai, eta gizun asko erabakitzen dutela, ba hori etxean egote aurratin, eta guztatzen ba, dutelako, eta aukera hori ba dutelako ere, ez probartzeko. Aha. Orduan hor bizkonek hartu dut ere asko horre, horre, horre, horre, horre, horrela hori, egiteko horrela. Aukera eta... eman ez gero. Hora? Aukera eman ez gero, ba, au, eh, auto egin dute ez? Eta, bueno, eta ezagutu pixka bat hori da, azkenean e, ekonomikoki balintzako baldin bat aldere, ba, koran probatzeko do, aukerarik edo ziztula, ta, hori da, azkenean hemen probatzeko aukera osir dute ikizponak, eta bat eguzatuzdai, eta eta hori aita eta, eta aita gire. Hortazain ere, emakumean e, amat tasunarekin balintzatua balintzatze, ez balintzatzeko do, da, e, bat ezberek, e, haude, ez derek daude, ezkatu aldetik, eta gero-gore ba, guarderiak eta barreri, ez da unibertsitatean badire haute e, indegia somerkeak eikazlentzako ek, zoi ikanik zelo gehi euro balio du zerbitzua ja bete guztikoa aurra feintzarena eta barne eta ba aurrakera amatik dituzta eta ba ikusten mire laumen ba ikazleak eta hau dugun gazetegian e, edo aurra ematen ikazten duten bitakten orduan ba dira ikazleak egin dituzten dutenak ikazle eta bere jene dititza laboregare aurregera amaten dute baina amatazuna Ama izan dara, bai. Beraz, hori, zizitzen duteneko naturaltasun handiaz. Mas... Eta, bai, o sea, politia dituzte, hori ezteazkean abortu elega dute, baina aliberen ere amatazuna entzako erztazunak ere jartzen dituzte. Mm -hmm. Jartzen dituzten medioak. Hori, hori. <coughs> eta, eta gero daitere, duguna, e, ikusten da, e, komentatzen da, bo, oso, oso ezaguna da bat bat, Dela urriaren de hau eta lauean, milagatik unero horretama bostan, izan zen, greba eh, bat, emakumena, eh, emakumena uneko laura eta marrak, zuena, era akiztoren mobilizazioa ditan ez eta akiztoren eugural ditxarra izan, bera eta marmila emakume, ateraziren kaletara, balarrikatzeko bereien eskubideak eta genero berdintasuna, gara etxegiten ez genero berdintasuna, ya da, konzertu bat, are, eta konagaz, bost, bost, bost, bost, ari gara sakontzen eta hemen frantzismo dikateratzen ari ginen bitartean, hori bertan ja makunak karrikan zeuden, berekin eskubiak alderrikaten. Uh -huh. Eta eta hori, ba, guztena borrokarekin ba, jarraitu dutela, eta hori hendikan ba, eskubi hori guztiak baitzitzuraneko bermatuak. Eta gero baita ere komentazioen dutena da, oso gauk asko da batzateuki hori hendikan ere konspientzea girela, borrokarekin jarraitu behar dutela, batez eh, ere, bortizkereak, nire bortizkereakin arazoak dituzte oraindik hori nik ere, eh, baina gero baitere, bera, jenero berdentasunarekin ere, bera, askoitu asko lantzek dituzte beraz eh, zabe, zare, orain lozorro batean burrotan jarraizen dute, baina hori ere baina hobetzeko hobetzeko moduak. Eh? Eta, eta, bueno, gero komentatzen duten, besta gozabate, bate berberat zimesteko jenero hori begira, baina bai ondorioz izanak dituena. Dela, ba, nola kera xori izan zen Islandia noso zauna, eta nola Islandia kera batizuen dere zorra azordentzuan, ez dira, dere barne produktu gordinaren amabigidera handiago izan izuten zorra. Amabigidera handiago izan izan zen e, azta keria da. Eta, bueno, baur dira batizuten ez orrentzua, zuzinen, eta batizituzuten bera Kondizate zatu ere hori hau txigintzuten, eta oren ere baituztea. Horregun hori dituzten bai, batutako baldin pago ezpenak ez. Baita lamata zonbaja da, itata zonbaja, e, abortoa ba, doakoa eta azkea eta, bueno, guzti bai, baldin zaguztiak. Bai, ba, eta, Dizien, ditzen da, irautza isiia ez? Edo hori bai. dago zerbait eginda, bai, pixa bueno, medio batzuetan pixat ezaguna eta artikuluak eta ematen ari dira azken alian, islamiaren Ai. inguruan Dik ez dela, e, e, inori ez interesatzen guk jakita zagertatzen ari den herrialde horretan, ez? Mm -hmm. Zain krisian edo, bueno, beraiek sortutako eta beraiena den krisi horretan eta guk pagatu behar dugun honetan, ez? Osa, beste batzuk egin dute beste modu batean eh, mandatariak ere bai hartu dute beste, beste modu batez lan egiteko, eta ni uste inortia zai horrela interesatzen jakitea Islandian nolako egoera bizi zuten hori baina lehenago ez, ze mm -hmm. eskubide eta ze egoera daukaten eta ere ez zai interesatzen jakitea krisiak eh, krisiaren ondorioz edo krisiari aurre egiteko zer egin duten dela planto bat eta azkenean baita da eh, feminismoaren Ez dakit, ebeste aldarrikapen Vai. modu bat ez, azkenean, feminismoa bere helburuak lortzen baditu eta benetzasko eskuide berdintasuna baldin badago den entzako jendarte guztiaren, onura dela ez, azkenean. Bueno, behondo, dornako, oso osondo, onda, osondo, ez onda, ez ara, Eh? Hola berri honekin? Nah, ez nire ditu ez eto hori polita, egustan hola, izan zela, eta egustan... Oba da, lintai eguztiak inzimazionatik ditut hemen, eta horrendik han dut izun zaitzu perurruti bezkela. Ba, nik erain e, lehian ikasun dugu gara de joako gazetekian, ez dagoen eskabat aurrduan, zaregutxago horra batekin ekin, edo alakordik ez da, da ikutzen, eta eta egiten eh, eskaren bateko dikiteko asmoa ergoa lukiko baina desde lago eskubiderik edo baliabide ekonomikoerik ez dozitzen. Haur da, ez, ikutzen e, nola aukera dugu ahiren, eta gari ere aportuarekin, pues horregun hemen ere, pues, Bai, da gureta baina eta sta polita alita dirtza betela. Onen de la hau telebistan ateratzen. zen. Zer miden. O sea, en saio bat, eh usteu espainolesen el mundo. Maian mm -hmm. mm -hmm. justuki Islandiaren inguruko egin zuten eta, bueno, balkarrezkatatu zituzten espainolahietako askok baina berriro, ez? zuten. Baizlandiako baldintza eta hori gizate estatu benetako edo urbiltzen alden ongizate estatu bat bat dela ez. Eta oh, bueno, aipatzen zituztena dibide guzti hauek. Ah, bueno. Gero dakaten da bat Islandian, da eh, Islandian ez abizenik abiztenik, eta dakaten da, izena eta bero eh, abizten moduan edo antzeko zerbait dute eh, aitaren peten, eh, hijo de, no se sé kien, edo hija de, edo Ez dakin horren zemea, ez dakin alaba bigarrenik. Eta beti hmm. da aitarren zemea, aitarren alaba. Horban, da dibidek, ba, ez e, Susan, son e, Erik, por ejemplo. Horibail, ah. okaten da hori, hori e, bai gara bizzana, hori izanagoan nortzun, hori, belazik izena, hori izanagozak in horren zemea. Baina bere liztinetan, agetzen azur izena, ez dakertzen zura bizena. hori ematetze jo garantzia, azur izanari zura horri baino.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 Ez, izen eta bizen berdinarekin jende ja, pila da, bat dago García mm. Bai, bueno bai. bai, Gartzea beti gizunara daikarena Gartzea no? beti gizunara daikarena Gartzea esan, Eslendea Bai, bai, berexea bai. Ni penetane, <risa> bai. pentsatu dut askotan dozkala Isogarrizko gaua jutea, bertara o sea, bidai luze bat egiteko Osa, sea, ez bakarrik tokia ezagutzeko zora dela. Osa, ezagutzeko nola dagoen hori guztian tolatut eta... Mama jasi aurreztetan... Nora... Bai, bai, bai, bai. <risa> <risa> ba, kon eso eka han puesto bai, raianer, orain... Eta bueno... munduko horri alde Bai, bai, bai, bai. Mm -hmm. Karo, baina horrela mantentzitu zituzte gauzak que esan idut... E... Doa modu orekatuan beraien arabera, ez dut gura arabera, baina beraien arabera, ez? Ba, hainik hor ikusi nuen saio hortan nahi zuten, bertan nahi ez eh, guk ordeinte ditugun eh, produktuak edo... Ez, impuestos. Ba, hori, zerga, oza, proportzian ere behar bada guk ordeintzen, menor daindu dezakeguneran irukoitza dela probortzamen laian saltatarekiko baina bertan inorrek ez dakala inongo arazorik ordaintzeko zeoak kite horrek. Horren onura jasoko dituztela, ez? O sea, azkenan benetan sinisten dute diru hori, gero beraien oberrerako dela. Baina mm. nikuz utzut herria munduko errialde askoten ja galduta dagoen sentsazio bat, ez? O sea, beti lapurtzen saitutzen sentsazioa. O sea, tamon bueno, on jarraitza seinisten eta hori jasotza dena vuelta, bueno, bada mm. interesgarria ne berdagorre azpirenen eh, gehienak emako kemoak mugiren universitetakean onzak hori eh, laguntza berruno zubela da zer den liberaten hauek argi ikusten diralako gauzetan teoria matasna bermatu dute gero ikasterak ere bermatuak multzeta eh, baldinta bat ekonomikoa zein bezakuki ez dela kolakatuko funtsa datuak dira lako ez dela kokaketa bai bai bai Jo. So, Klaro, da zer rapida. Ondo sido, saio agora. Bai, por si digo aquí. Bai, York, lamentera maña aquí. Ja, oi, ¿cuál es su vaina donde jarraitzen ortuan? Eh, bueno. Ya, vale, yeah, voy a limpiar rank y me les mira feedback. ¿Eh, no va? Mi izquierda Arnaku, urrengo aste arte. Aio, Ayó. Mucho. Mucho ayó. Ayó. Amo. A ese confuso donde no puedo nadar Son las penas de un viejo amor Son las penas de un viejo amor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 Quiero, te adoro Pero aún no puedo olvidar Son las penas de un viejo amor Son las penas de un viejo amor Ete dolor, libere la mente, libera el corazón, libera el amor de este dolor, de este dolor, de este dolor. Zuezhnean ementxe, honetorri zeigu, bueno, honetorri zeigu ez telefono bidez, beste aldean. Daukagu gurekin, Ibai, kaixo, arraitzalde ba, Kaixo, arraitzalde hon. Haupa Ibai, zer moduz? Ba, ondo ementxe, etxan. Goixo, goxo, goxo. bai, gaur, ba, eskertzen da. Baina, <laughs> bueno, bailen pixka, eta saldu dugu zu gaurregunean, baina bueno, urtsilintxa eskolako kidea bazarela, eta jenerolan taldean parte hartzen duzula besteak beste, baina... Hai. E, horretaz gain, ba, eskolak berak, urtsintxa eskolak antolatu zuen ikastaro batetan parte hartu zenuen, eta bertan egin zenuen menopausiaren inguruko lana, oza, gaurrona ekarri zaituena edo. Hora nola azaltzen zehizu zuri, menopausiaren inguruan lan egiteko aukera hau, eta zergatik aukeratzen duzu ere bai? Bueno, Baina, zuke duzu moduan, nori, urtsintxa eskolak, bueno, ustero antolatzen duzikietzan egitua ikastaroa, izena hemen eta, bueno, prinsipioz ikastuzte osoko teoria jasuztea, ma, bueno, lan praktiko bat inbergen nuen, eta, bueno, horrela saldo zitzaidan, ez da? Gai haukeratu nuen, batez ere, bueno, ni seksu zitzaidan izelako, eta, bueno, nahi nuen pizkabate, lan hori seksualitatearekin, bueno, ba, loztu edo, modu batean bestean, eta, bueno, hori arrazu bat izan zen, eh? Beste bat izak zen batez ere, nire ama, bueno, bat zeborako prozesu horretan sartzen bero pauzean, eta eta bueno, pizkat berai laguntzeko berari, ez? zituen zalantza hoiei aurre egiteko edo erantzuteko. eta bueno, noa amaiera erakasi zen, zen, plantatzen gen amaiera aldera, galdera hauek, baina bueno, bai zure amarekin edo suposatut beste makume batzuekin lan egiteko garaien ere bai, mutil batek gaztea gainera beraien sexualitateen edo etapa horietan sartzea nola hartzen zuten edo ez dakit, zuke gausak kontatzea, zuk gauzak bilatzen egotea. Ba, bueno, bai aneko arraro hiztzaileen, <risa> bai esan behar dukat, e, bueno, eh bueno, elkarrizketa batzuk egin dituan lan nau garatu alizateko edo bueno, inguruen azterketa bat egiteko eta hiru emakumeekin egon nintzen, eta bueno, hiru emakume horiek ertutakoak izan ziren, eh. <risa> Zerbestela oso zaila izan gultzatekin niretzako horrelako lan bat aurrera amatea emakumez zaunekin. Bildu nintzen nire amarekin, nire amonarekin, eta nire amonaren eh, lagun batekin, ez? Ostras. Justo hoieke irurak, eh, bueno, pasat, pasatu zuten eh, menopausearen aldi diferentean. Uh -huh. bai. Baina, bueno, egia da ondo gustora, konfiantza eh, elkerrizketak izan ziren, eta neko gustoranibez ez nin ezintzen sartu oso, sakon, oso yeah. moduko oso modu guzko sakonean euren sexualitatean baina baiiren bizipenetan eta batez ere zelan, ez, bizitzen zuten hori. menopausia. pausea. Uh mhm. -huh. Eta bueno, ja bizkat bai zen orentza eh ba kontatu zuen menopauseak etapa desberdinak eh badauzkala gukagian right. ulertu dugu menopausia, etapa baten amaiera moduan eta ja hortik aurre ez dago lez, bueno, menopausia etorla eta maten du dena amaitu dela, baina igual argitzen badi guzu pixka batez, etapa esberdinak eta nola entoratzen den? Bai, ba, e, bueno, nia zintzenen e, pixka eta ikerketatzen bate egiten zintzen irakurtzen eta eta gora, no, jendartea dokala, bueno, menopausia oso gaizki hurretzen duela berez, eh? menopausia e, lau fazetan ematen da denokta ben premenopausia do merituna eta bueno, menarkiatik menopausia arte doana, eh? Segun bueno, hori rengo hilerokotik e, doana. Gero dago peri perimenopausia dela pizkate, bueno, faltan eh azten edo faltak daudenean ja. Mm -hmm. Asi era, xiango benuke gero menopausia, ta beres menopausia eh aldi hori da urtebeteko epea. Bai, orrun beteko e, epe horretan ez badago hilerokorik Orduan, e, posmenopausia dator, eta horrek esan edu ia, ez dagoela hileroko gehiagorik, eta ia bukatu dela mm -hmm. e, sortzeko ahalmen hori edo. Mm -hmm. bai. Eta, bueno, ari moduan ez, e, bai jendarteak ikusten du, ba, bueno, etapa bat bukatzen dela, berez e, emakumeak ez daukala gaitasun hori bizitza mundura ekartzeko, mm -hmm. Eta, bueno, horrek guztiak ekartzen duen, ez? Ba, bueno, frustrazioa eta gaizki egona, eta eta gauza horiek guztiak. Berez, eh, ni asintzen lan hau egiten, hori zen nirelgurua, ez? Ba, pizkala demonstratzea, zelan, eh, ba, bueno, arlo sozial hori edo arlo sozial horrek edo jendarteak zelan baldintzatzen duen emakumea. Mm -hmm. Osea, ez dela bakarrik gauza mediku edo farmaceutiko bat edo zientifiko bat. Mm -hmm. Baizik eta atzean txozer gehiago daudela eta eta honargi dago ba soziala dela, ez, batez ere. Ne Eta Baid. zuke, bueno, prozesu bat jarraituko zenonez, bexan duzu elkarrizketak, baina horreta ez gen, hmm. bueno, ikerketa lan batei marko zenuken, nonbaitetik baitetik irakurrizakite, nola hibilizinen pixkat lan aguantolatzeko garaian edo? Bo, ba, ligurute gietan, orduak <hihim> eta orduak, e, ligurduak irakurtzen, nire bibliografia propioa sortzen, <hihim> hori izan zen, az tapena, eta ero, azirintzen, ba, hori, biskaia inguraren azterketa egiteko, egitekoa, bueno, hori datu kuantitativoak biltzen, inkestaen bitartez bilbo hamdiko jendeari hori bidaltzen uh -huh. eta eta gero datu kualitatiboak eh, aipatu dituan elkarrizketak, eh? Bye. Ba, praktikate ikusteko nola, nola ikusten den memo pausa berez hiendarkan edo bueno Bilbao diren <laughs> eta gero ba hori e, joan nintzen, e, bueno familian gintza lekutara eh jinikologo batzuekin beraien nintzen ditzen hitzeita jakiteko zenelako prozedura eramaten den e, emakumeekin, ez? <hazurra> Kasu hauetan. Eta bai konturatu nintzen oso medikalizatua dagoela <hazurra> prozesua Batez ere ordezkatze terapiak monalak aurre galamaten direla yurekin eta hori gabezi bat dagoela, ez? Arlo psiko hori ez dela lantzen zen mm -hmm. Eta horre natzen dauen guztia, autoestima, e, ezakit hori guztia, bai Ez konfinean esterotipuak edo edo mituak behar bai, e, mitoiek sortzen dut dena Bai, bueno, haipatu duzu horrez, eh? ondorio txo txobatzuk, eh, bai, egizarte eh, maila nola dagoen ikusit edo, goztuk lau lan hauegin zenuenean edo, ja maieran nolako ondorioak ateratzen dituzu ez? Lan honetatik, orokorrean, suposetut, gauza pilo bat aterako zenituela, baina pixkat, horrela, oro, orokor tu balitz. Bai, bueno, banik ikusi nuena, izan zen, e, bateze, beldurra. Uh -huh. Beldurra, prozesu horri, ez da? dago... Bueno, estakite, eh bueno, pese eskuntza naikosta zabela eta bueno, eh, dagoen dago sexu eskuntza horretan bakarrik elantzen direla, bueno, prozesu biologik diren dira, baina bueno, ba, hori, eh, jaiotza, gero eh bueno, emakumeen kasuan eh, ni Gero ijerokoa, gero aurrduan eta aurr bukatzen da. Eta ez da inoiz eh, asaltzen menopausia. Orduan, orduan, okay. beldur bat eh, sortzen du. Bait, bueno, batez ere usune bat dago lako, ez? Jendeak ez dauka, edo maku mek ez dauka, eta informazioa erik, eta daukatena osero estereotipatu eh, da. Orduan, eh, batez ere, eh, gazten artean, beldur asko. asko. Mm -hmm. Eta batez ere, bueno, zartxar zar horrekin lotzen dutelako, ez? Eta azkenean eh bai edertasuna edo estetika eta hori guztia eh gastetasunarekin elo zen da eta ordain saharra bilakatzen ari zarenean ba uf beldurra, <susurra> Gero emakume helduen partetik ikusinena izan zen frustrazioa, baina aipat dugun adatik, eh. <susurra> Hala e, uste utzet etapakat bukatu dutela, e, bueno, familia bat sortu badute e, eta seme-hala izan baitute, eh dena bukatu da. E, agian, bueno, claro, menopausia normalean, derogut amaru urterekin, ja menopausia mm. pasu, gutzea bera, agian aurretik edo berotik, baina, handike amaru urtetara, bebaibadakite lan utzi barko dutera, e, jubilazia no. esan gutela, no. eta horren nik uste dut ez, etortizuna, pizkate beltz, ez? Sí. Eta oso negatiboa dena, hori emakume helduen artean. Horren horren horren, nire zentzazioa hori izan zen beldurra eta eskakintazuna panora mabeltza arduan. Bai, bai, bai, ega. Bai, eta, bueno, ba, egon gara ipatzen ez, behimainagai agotan ba, bai ulertzen duela, e, jendarteak bai neskagazteak, nagusiagoek ere bai etapa bat amaitu dela, ustut oso lotuta dagoela ez, emakumeren erreprodukziorako rolorrekin erabat lotuta dagoela ez, bere bizitza eta guztiak eta zuke sentxasio daukazu hortik aurrera ere naiz eta emakumez izan gizarteak berak uste duela Bueno, ya ez errez dela geratzen, amaitu dela, edo... Bai, argirago. Bueno, e, gupagak igu ez, eh? gure hiendarteak ideologi izaz batzuetan uñartza goela, Bueno, e, kapitalismoan bat ez ere, eta bueno, kapitalismoak kultzatzen dituen balori guztiak, ez da? Ba, kapitalismoa berdin produkzioa berdin erreproduksioa, eta arduan ez baduzu ba erreproduzitzen, ez duzu produzitzen, eta arduan ez duzu familiarik sortzen, edo ez duzu, ez duzu estatuari laguntzen, egin eh, batean, eta eta orduan ez duzu zertalako balio, zure, zure funtzioak bizitza dizi, honetan bukatu egin, dira. Astekin finian nire irakurpeta hori da, eh? Esan diute genero ikuspelei batetik e, ikusten badugu oso argi dago, argi dago, ez? Eta gero ebai, bueno, industria kulturalek egiten duten lan guztia, ez? Eh, bueno, desarikere kultural, edo zeiketa farmaceutikoek bai, estetikoek, jode unero ikuspelei tubo iragarkiak, ez? E, Ez dakit, azken aldi hondan, ikusi eh, du telebistan, hori aidako zera Teresa agertzen zen aktorea jogur eh, batzuk, ez? Eh, Ira gertzen, ba, bueno, eh, fibra edo zakizer, edo txisa galduko duzu eta erabildi konpresa hau, edo sinmurdurak durak izango dituzu eta krema bat eman beharko duzu. Osa ez dakit, badago dena oso ondo montatuta eta dena ekonomian inguruan eta produksioen inguruan. Eta, eta konstientin izan bargana. Eta oso argi dago eberez, eh? oza, sea, nik hartzen baitute betorreko more famatu hoiek oso argi ikusten dut. Eta nik uste dute horretako teresnak ditugu, eta, eta bat bueno, batez ere feminismoak egiztol lanketain duela horren inguruan. Eta, ba bai, argi dago Maiz, da, dago biltzen eta emakumeentzako beraientzako bai elkarrizketa duzen dituenak bai e, beraien bidez, bueno, jasotzen ditunak e, inkestak eta beraientzako baldintzatzaia dela ustea aldute. Emakumeek eh beraiek edo jarrera hori hartu azaltzen nun, ba bueno, baldintzatzen dula asko etapa horrek edo ja menopausia sartzeko momentuan, ba gauzak egiteko garaian eta bai, bai, bere eh... Bueno, es un etapatu, eh? baina egin nuen zuen lanteurikoa bat 2022 eta gero eta gero praktikoa. Nik gero sortu nuen eh baten modukoa, bost ordukoa, eh, bostaiokoa eta bertan dandu lenuena batez ere eh, ba haizialdia zen, eh, haizialdia edo inkuso sexualitatea. Hori nik horre eh, bueno, orre, fokalizatu izan zuen nik eh, dena. Eh? batez ere, bueno, menopausia hiltzen denean, eureke oso argi ikusten dute, hori. Eta batez ere bukatzen dela, baina batez ere eh bero gorputaz ez, ja ez dutela m, lehen gozatzen zuten moduan, ez, e, erabiliko du gozatuko eta eta mm. arduan e, bai baldintza taia ja, ari dago eta eta oso argi daukat, baina ez bakarrik helduek, eh, gazteek ere bai. Mm -hmm. Gazteek ere bai. Eta bueno, lenaipatuan moduan, zartzarorekin luzen denez, ba, guztiak dakarren espealduru kustioia. Orion bai, sovalentziaia. <güls> sovalentziaia bai. Bañalarea bergoazen jartzea klabe positiboa zen zanematendu hemen. Ez <güls> ukusten alduzo alere ba elkarrizketen bidez eta ondoren ba, jamen opausian sartuta zauden emakume hoiek edo bai. konturatzen dela ostra. Bez dos edo gauzak egin ditzaket ez nagu horren bai, beste valentzatzen. Bai. Azkenan eh, ez ni on litzena erekin hitz egiten. Eurek, a ber, e, mediku, ez zaten dueten moduan, kiztona lazoa da, oso gaizke paskoko duzu, baina lazai e, hormona hauekin, dena oso mm. ondo iango da. Eta horrekin nahiko, ez? Eta horrekin, e, ba, ez dute sufrituko, bera. Baina, nik ezaten nire, bueno, e, deno pasatu dugun era bezaroa, eta, eta mene pausia da, e, prozesu berri dina, baina, baina kontrakoa. Mm. Hau da, nera bezaroan bapatean, e, hormona pillo bate, e, gorputzak eko e, izten ditu, eta mene pausia da, guztiz kontrako prozesua da. Hau da, nera bezala pasaba dugu, zergatik ez dugu izango, ez? Edo, zergatik emakumeak ez dut izango energiali ez? E, Mene, pausia, pasatziko modu egoki batean eta dasagi batean. Mm. Zer, azken finean da, prozesu natural bat, biologiko bat, emakume denek pasabear dute, mm -hmm. eta ez da sufritzen. Aber, bai eia da, hormonak horretabera duazela, baina, bueno, ez dakit, nera beharko hor daude, ez? Eta, eta bizira ondugu, azken finean ordumaitzezer ba, bat positiboa hartze ba, ba <g Lubusio> ba so edo ooa, es, ba, baiitzen goru. gai jaiei bai. Kalera batean emakumeek bizitzen duten fase bada soilik edo, osea, batutan ez hitzein izan da pito pausea do, ezagik. Ba, mutie, creo, lako prozesu ema bizitzen dute. Ba, baie... raxi... bererez nik dakian ChuanOUR... ez ez zapito pausea eta baie... osodo edatu da, ez? kontzeptu eh? hori. Bai. Pizkagate alberatzeko emakumearen prozesuarekin. Mm Hume, -hmm. e, berez gizone daukate bueno, espermatasoiak dituzte, ez, ez dakit noiz arte. Iazen ia da ez naiz dokumentatu eta ez naiz aditu horretan, eh? Mm -hmm. Baina, bai, narteak e, bai du di nahi duela alberatu. Ez, ez dira prozesu gardinak eta, yeah. eta, bueno, berez emakumeak bakarrik pairatzen e, du edo. Eh, orduan... La gniaz iniciala dira kurtzen, bai ikusi nuen, ba bueno, orain dela ez dakizen bat 1000 urte, ba gizakia bakarrik bizi zen hori e, 50 urte arte edo incluso guztia ho, ez? Cada gorputza zeuen eh mm -hmm. zoen, e, programatuta horretarako, ba bueno, iriko sara urterekin edo dena delakoa, ba 40 urterekin, listo. Au bukatuta hiereko, bukatuko da. Bukatu da. Orduan gizakia bezala ez da evoluziorik eman, ez? O sea, naturaletik esan heredut mm -hmm. eta emakumeen kasuan, ba, Mosten da hor, baina gizoren gansetazuan, bakasua ditatez, ez da mosten. Inoizu orduan, bai, ez da. Eta, kaixoibai, zenea, ez? Ja, bai, oianak ez dizu. baina ez daude intimitatean. Irugau de hemen. Gero, nik aletunain e izun, ea, eh, esan duzu medikalizatua dagoela guztiz ez eta hormonen kontua, gero, eh, bada bide alternatibori korretarako? Eh. Ozu jakin duzu, ba, karo, ez duzu zergatik handena jakin behar, baina jemen <laughs> goda. Ba, yeah. Betuneazin nintzen, horreningu dan irakurtze, baina ez nuen asko sakondu Ni badakite, eh, badela terapia naturistak, eta, bueno, badakite belarrak hartzen, eta horlako gauza naturalak hartzen, eh, ba, behoa, bai, e, aurre azaiola aurrez. Osa, aurrezan edut, eh, simptoma fiziko, eh, bat ez ere, ba, bereo aldiak, eh, gaboiko izervitzeak, izora horrelako gauzak eki iteko e e e bado modu nazionalak. Mm. Emakumei ematen zizkien hormona kantitatea da izugarriak hitzelak, hitzelak. Eta ematen, za e ematen zai menopausean. Baina bero ari ez badoa transexual bat ez medikoaren era eta zai hormaten hormonari. Mm. Hora zelatik e men e menopausea da emakumei em ematen zai horrelako hormona kantitatea da mm. beste oi ez. Oza ez dakit da Es que ya tortura bat, tortura bai. bat. Ya esa da tortura bat, baina bai, o e, modu naturalak egon go dira, baina nik in ez eserkute azter. Oi, bai, eske que bai. gero ere bai, ba komentatzen aizinez, irakurtzen eta orrela niri gero zalantza sortzatzen zaidana da. Adioez nik zu entzon situanan ba lan hau egin zenuela, ezatu no, ostras, inoises dut irakurri inon Osa, pertsona bat ja ez ikuspegin medilizatu horretatik egiten ari dena, zen seguru gauzak irakurri alditugula, bore eman dizkiguzun dautokin de premeno eta ez gauza guztiari. Baina gero gehiago, osa, emakumeren sentipen horiek e, gizarte mailan suertatzen dennez edo jendarteak e, egiten duen irakurketa gara horreta, ondoenz, San daukat sentsazioa ahtuta moduan dagoen kontua dela. eskutatuta, eskutatuta alde batetik, emakumeak eta bueno, medikalizazioarekin lotu izan delako beti izan ditun gauzak, orduan, hor daukazu, eta beste alde batetik ere bai, zartzaroarekin edo, erabat lotuta dagoenez, mm -hmm. bizi garen ez beti gazte gizarte honetan, pues, ezin dugulako tardankarunik izaten, ta non irakurri bueno, irakurri, su, supositu non irakurriko zenela, baina bestik uspegi hori ez, ba, bueno gauzak ez dire, lamaitzen e, azkenean, azken filan dela hormonako ontu bat, ez da Ose, eskema que ez dakit nixen txazioa da, emakume haia, ez dela kapasa, ez erre egiteko, ez dela kapasa, kamorateratzeko hori, hori da, bueno, aparte, Incluso? baina, pote May, bat hartzera juteko zure lagunekin ez, ja zartzaudela, ez? Eta hoian geratu bai, barko zenukela, sortzitetiko hori da. Hume, kontua, eta oso argi dago, eh, e, orokorrean seksualitatea oso genitalizatuta dago, mm. ez? Eta batez ere generoak eh, oso genitalizatua da daude, ez? eta adibide jarriko dizuet bular minbizia duan emakume batek galtzen duanean titiaia ja, ez da emakumea zergatik eh, titia eh, duelako emakumea da <gibit> bai? e, emakume batek daukanean enmenopausia bai ba, ja, ez da emakumea zergatik ba, bueno, berralutik ez delako biztetzen eh, odola eta, eta horrek ez atendioz de la emakumea bai horrek esan nahi dut Oso modu simple ikusten duguela sexualitatea edo incluso gorputza eta eta natura, eh, orokorrean eta eta bai, medicalizatu egiten dela, argi dago, argi dago eta oso modu hotzean, ot, gainera. Bai? Eta eta bueno, zentsuretak oso penagarria dela, mm. eh, batez ere pertsona gara. Pertsonagar ez gara genitalak, eta gara titiak, gara osoak. eta bueno, ba nire ez dakit nire organo baten funtsua bukatu da, baina ditut, ez dakitzen mm. bat organo Ez eta batez ere bihotza, eta batez ere burua, eta horretarako ditugu, ez? Mm. Zabarlako gauzetaz, hau nartzeko batez ere Eta gero hori, jero eko ere jemdartek martirizatu dize eta si jako jatako la regla, pues, yeah. vai, claro, vai. Sí, ez dago Diz mio, ez berarekin ez gabe Bai <risa> bai, emakumezterak e prozesu biologikoak gainsetasun moduan ulertu dira. Pero uh -huh, prozesu que... psikologikoei, hai, eh, hainbat etiqueta aukerrak eh atxikitu zaizkie eta bueno, hori emakumearen temperamendua, nortasun aularen kontzeptua edo zigintasuna edo hiru guztia eta hori guztia da hartatu bizonen prozesuekin. Osea, horrek izaten digue eh oso ikusperi androzentrikoa dauкала eta eta, bueno, harri dagoela. No? Jo, eske, bera, ni kontatuko gauza bat, bale, da, pixkat, esto, eh? baina, bera, aurrekoen, eske, hormonekin eta nina go naskatuta, eta kontua da, mo, ni hormona tratamendu bat jasan beharri izan nuela, nina jasan, eh, bueno, duela urte batzuk, eta, bueno, utzi nion, ez nuen e, hartu nahi gehiago, utzi nuen aldatu nun ginekologoz, bueno, pum-pum, hamaitut ginekologo berri batekin, duela gutxi, eta... Igual, daukadana, bueno, emakumeek berez izan behar dutena, baina iepiskat gehiago daukadanez, jesan ditu pastia hartzen hasi barna izela. Eta gizon bati, iekutxeago ateraten zaionean, e, bularrean ez dizketen maten pastia ateratzeko ilea. Es que ni o sea, hilerkoa erregulatuta daukatez daukat mingei, o sea, bueno, aparte, es que es no. no, así evitarás que te salgan los pelos que te salen. Gracias. Claro, médico, su ¿Eh? teoría es el sutismo de los idiotas, o sea, ilegeiegi daukasula. Bueno, no en España la mujer barbuda es ahora eso bat, ¿está? Horlakoa, <risa> bueno, batales en bizigara ta garricozu targaski bad bad espe de huevo realian para que veis que tampoco es una pasada, ¿vale? Gora Suela. Bai, ordi da. No es que dut ere, eh? baina ni lan ditute emakume pila eta gida da menopausia, menopausiaren istorio gusti egia da, da baina gero emakumen artean intimitatean eta batez ere eh pasa dutenen artean hitz egiteko mm -hmm. modua eta horrela bai dela konplizitate mm. puntu bat daukate ez, oza, sea, en plan esaterakoan ez, oza, txekam, estoi fatal, oza, ze bero, yeah. ze ez daki ze, ze ez daki zenbat, baino, adibidez, neri ere, eh, nik ez, eh, pues, ez neki, horren eh, beste medikazio eta hori or ere, gordetzen dute ez, naiz eta yeah. sintomak, ba, pues, akaso bai konpartitu eta esan ez, jo, bai ditu egia da, pues, eh, Batzu pues, ez ke sneki horren beste ba, tratamendurik ere jasotzen zen. Ja, ja, ni hori, o benetan, benetan benetuta, bai, agintasun Bai, ese bai agintasun osoa, ez? Ja. Da Osangoi e, bai, eh, gure era gure E, gurera etortzea. Etortzea patasaezkigu gure bi tipikoak. ez ez, bai, bai, bai. Es, es ate noen antziteke, vale, vale, que vale, bai, bai, bai, es, bai, es garria Bai. A, galdea, a, galdea Hombre, claro. Bi hauek dira ez betikoak, betikoak etortzen den edo zein ezin da libratu bigaldera huetaz. Vale, nengoa da eh ea uste duzun, hemendik 10 urte barru Ba, ba, bueno, justu gaionekin, menopausiarekiko ez jankitan sun hori egongo dela, edo uste duzu aurrera atzengo batzela? Ba, amar urte barru, hazi hurre goera bertinezen goela, ez dakit. Ez aldaketa batean jendartean era egitea, ezab, ezab, yeah. ba, yeah. uh -huh. ez gara bat batzekoa. amar urte, tan, urte ez da zer, amar urte dira hori, bi segundo. Ez dut e, uste, ez dut den lanketa, bueno, batez ere, bueno, seksu eskuntza argi dago, txigitadik, eta prozesu biologiko guztiak ondo azaldu, eta be bai oso ondo zehaztu pertsala guztiak ez hori pasatzen modu berdina, bakutza bakagula gure prozesu biologiko pertsonala eta propioa, eta Eta hori kristolanketa imar da, mm. batez ere hori ja gazteekin, gazteekin jakiteko zer datorren, eta nola, nola etorriko den, haian ez dator horrela ez, guk mm -hmm. azalutako moduan, baina bueno, bintzate informazioa eman eta eta, eta informatu, eta alazaitu zer dako prozesu bat, da, bueno, da beste prozesu bat. Mm. Hori, eta azken galdera boterea izango bazenun, zein izango litzateke hartuko zenduken lehen erabakia? Ah, <risa> bai, gaina bai, oh, da ja, hau da, esmeno nahi neizunarekin. Zuk ibai botere izango bazenu. Ez agian beitu nire buruari, botere hori kenduko ni oke. Bai. Nik eskurtsu adiera, es Google dugu moduan, eskelta, ez da bater egona, ez? Agian almena deituko ni oke dogrina dogoa, esira indarra, esake Bueno, baina Boletan botere ere bai, bai ulertu ezak nahi duzu moduan, zen ikustu ditere zentzutxarran ulertzen dugula, baina botere izan daiteke, ez dakit, Superman moduan hegaz egiten dakizula tardonartzu zura baki, bai, ez dakit. Bai. Paseoan eramateko normait. Bai, <laughs> ba, baitu, baitu. Ba, baitu. ba baitu. Eh, Botere izango banu, eh, mundu ara aldatuko nuke, ari da. Baitik bera, eta, eta beti gora. Baitik ez kunerat, ez kunerat, ez kuneratik ez da. Ara, saungi, saungi. Mille esker. Oso, ibai, nere araha. Ba, ez da txartu, esker, onia txadi. Bai. Haser gostar gara. Ba, e, e, nai duzunean badakizu hemen badaukazula soretzako beste tartetxo bat ere bai, menopausia no, ez edo nai duzun beste dozen gai ez hitz egiteko, gonekinen bero zure saiagongo da. Oso no. Nire kasko ibai. Aho. No es un Aio. Aio. And I've seen it all And what I want, I'm ready to name It's big and strong and handsome And it's six feet tall I'm gonna file my claim I struck a real bonanza And it's rough and rash But what is got, I'm ready to change He's worth the fancy fortune, but it's not in cash. I'm gonna fire my claim. I got the fever, ooh, the fever, but not for gold in the ground. I want the title, too, something vital that I can throw my fences around. A gal should never hustle with a pickin' pan To dig for gold, that isn't her game I'll find the man who's found it Then I get that man Who's gonna help me file my claim I've gotta file my claim Ooh. Looking for nuggets Aste ontarako ekarriadizu egon kultur gomendioa Nafarroko bardoek ekartzen digute, hain zuzen. Ba, aurtengo bimila amabiko Nafarroko taldekako bertso ekimenaren izena da bardoak. Eta bueno, ba, aurtengoan, ba, buelta bat emondi dute eta beste modu batean proposatu dute izateena Nafarroko bertso txapelketa hau. Mm -hmm. Eta horretarako, ba, talde egin dituzte, ba, bertxelariak taleka bildu dira... Bueno, bertxolariak eta gehiago, zera, orain, manai errak dituzte, gai jartzaie propioak, talde bakoitzak, irunakako taldeak dira. Zukaldariak. Zukaldariak. Eta hori, guztira amazazpitalde, laro gita meretzi parte hartzaile orokorrean, eta oietatik berro gita amaika bertxolari, daude ba, txapelketa ontan. Eta ba, asierako, esan duzakun, e, fase horretan, ba, talde, bitalde elkarle jatuko dira, egunez duer dinetan. Dagoeneko ba, asiden lehiaketa, baina bueno, guk pixkaz gurera, hemengo ba, nafarroa maritimoko ordezkari <tusurrisa> <Txapelketan. tusurrisa> <tusurrisa> <bardo obrenetariko> bat daukagunez. <tusurrisa> ba, Txapelketan. Mundiko bardo oberenetariko bat. Aitorri razu, jakin dezazuela haste burontan saioz berdinak egongo direla, baina horien artean, larun batean, Chandreako euskaldunon biltokian bertso bazkariagonenda eta bertan bi talde leihatuko dira batetik desterratuak. Desterratuetan, desterratuko ditugu. Irati, Majuelo, Julio Soto eta Unai Vretagoena. Goena, ez Vretagoena. Euskal herriko, a Echaila dira. Berdinti do, no la duena bizena. Fuera! <risa> bueno, aiek desterratua aktaldean, bertxola erigimoduan, gai eta aurkezlea inigo iraztoki, eta ordezkaria, osta, manai errantzera do, Eymar uberetagoena, ere izango dela unairen. Anaia, edo, arrebat, ozak. Ja, <risa> ja, Les-lis, ezagit. Eh, Les-les-les. Bueno, bainan, tale, hola, indartxu eta potentia. Trrr... Dizerdit, izanen dugu, bertan bertxelari moduan, ekaitz hastiz, Xavier Silbeira, eta nola ez, Aitor Rirazu. <laughs> beraien gai jartzaile eta orkezlea, Ander Pérez izango da, eta beraien ordezkeria Leire Martínez. Beraz, baurik. Eta norri da, larun bat honetan... Txapeldun? Dizarro itan, lea. Favores, du dikes. Baina sen barru, norri zango da publiko hori konenan. Ah, publiko, publikoa... Publikoa, ba, bai, egongo da, mendik espedizio txiki bat, oiazo, aintzinako oiazo tik, eta... Bono, Bida soa betik. Bida soa betik. betik. Bai, bai. Nafarroaz konkistatu zuten azken lur erremutik Aha. Txun, txun, txun, Iruñara txun, bortaran. Txakumaran. Eta, bueno, ba, hori da azken... Eh, Gausta da, bueno informazio gehiago nahi bau zute, eta bat ez zere eh, aurri, dizar, taldearen burban <risa> iru www.bardoak.com daukaz dute informazio guztia eh, talde guztien berri eh, zintzuk dian berraien nortezkariak, den argazkiak eta baita ere txapelketa nola antolatuko den, lehenengo fasea, bigarren fasea bueno, ma jakindazak denare <risa> <risa> ma entzulei esango dietu Mikroa, bai, bere buruaz beste egitela, bitan. Enibarkatu esan nahi zen konturatu zara inara, zu bezala asidela, iru obi doble, non esan dizu? Iru be doble bikoitz. Bai, bai, aurrekoan entzun nion, entzun nun beste tipo bat berdileza den. Iru be doble bikoitz. Iru be bikoitz, ja, iru be bikoitz. Es que... Iru be Ja, raroa da h3v doble h3v doble h3v doble h3v doble h3v doble h3v doble h3v doble h3v doble h3v doble h3v Leitza da helburua, eta ez bakarrikor. Ez harrena, bakarriko, perfecto. Ez bakarrikor, er, eh? Jardun feministak dira, eta martxoaren bian eta iruan. Eta lauean. Eta lauean, bai, eta ere. Hortoan bertaragun bidatuak zauete ba, parte hartu nahi uzutenak, bai. ba, ba, izango dugu zabalago, horretaz. Hori da, bai. baino beno, bilgune feministaren blogean ere badut zute informazio haunitz. haunitz. Eta otzibar dugu. Bai, bai. Bueno, placer bat. <tusen> placer bat, musu, musu, musu. Farnaster arte. Gue t referreda edo, rute! U Kelleya mut/. figureda edo J reference b